Allahu me siguri i di ata që shkëputen prej jush tinëzisht. Letë friksohen ata që kundërshtojnë urdhrin e Tij, që të mos i arrijë ndonjë sprovë, ose që të mos i godas një dënim i dëmshëm. Padoshim, Allahu i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Ai e di se çfarë bëni, dhe ditën kur ata do të kthehen tek Ai, do ti njoftoi për veprat që kanë bërë Allahu është i diheshm për çdo gjë